Какво може да свърже Дечко Узунов един от големите в историята на българската живопис, който сега би бил на 124 години, ако живеехме без спирка и една млада художничка, Искра Благоева, която е била само на 8, когато Дечко Узунов си е отишъл от този свят. Ами, програмата срещи отвъд времето, пресичане на граници, така е у заглава изложбата, а мястото е, разбира се, галерия Дечко Узунов и се открива днес в 18 часа. Добър ден на художничката И Здравейте. И на куратора Любен Домозецки. Здравейте и от мен. Защо как от момите в нещо като фолклорна абстракция на Дечко Озунов до тези дистопични образи на съвременна жена от работите на Искра Благоева, какво ги свързват? Това е въпросът, разбира се, към изкуствоведа в случая. Куратор е Любен Домозецки. Специалисти и по-културно по наследство. Аз бих започнал малко по-отдалеч и искам да обясня няколко неща свързани с генезиса на тази изложба. А, идеята за съчетаване на тези, на тези двама автори, дойде от а, директора на Софийска градска художествена галерия, госпожа Аделина Филева. Всъщност трябва да уточня, че галерия Дечко Озунов е филиал на Софийска градска художествена галерия. Тя ми предложи да бъда куратор на този проект и аз първоначално Uh, бях в известна uh, степен стъписан, защото не успявах да намеря някакво съчетаване между тези uh, двама напълно противоположни автори, много различни. Uh, живяли в uh, Дечко Зунов и живява в съвършенно различен контекст от, това в, uh, от този, в който днес из Богоева има възможността да живее и да... Твори, но това въпоследствие... е добре, че го казвате, защото а, това отговаря и на моето стъписване. Какво общо може да има между Дечко Озунов и Искър Благоева? Ами, в последствие, всъщност реших, че не е нужно да има общо, за да има всъщност съвместна изложба между тях двамата. Освен това, размишлявайки върху архивното наследство, което имаме от Дечко Озонов, и така изграждайки, защото аз нямам възможността да го познавам като личност, но изграждайки някаква представа за а, неговата персона, си дава сметка, че той всъщност с удоволствие би приел един такъв подобен експериментаторски и твърде ексцентричен проект, имайки предвид неговата а така изключително а, либерална а, натура, отворена към а, постоянни експерименти. Това той го демонстрира както с поведението си, но така и с а, творчеството си. И през 20-те, и през 30-те години на миналия век, и след 44-та година той успява много добре да се позиционира в художествения живот в България, продължава да работи след 44-та, за, заема много така важни а, постове и възпитава а, много поколения автори, което разбира се е дал отръжение въобще върху художествения живот у нас. От другата страна е Искра Благоева, един съвременен автор с един съвършенно а, така съвременен художествен език, не обременен от, въобще от така, художественото развитие в България, имайки предвид това, че тя е получила образованието си а, в чужбина. Любопитното в случая беше, че всъщност Искара Благоева реши да навлезе повече от приетото в а, а, тази изложба. Тя реши да работи известно време в ателието на Дечко Зунов, което е запазено в автентичния си вид и което разбира се е достъпно за посетителите и всъщност в рамките на изложбата тя ще има възможността да работи в ателието на Дечко Узънов създавайки произведения в резултат на един, така да се каже задочен разговор с художника Дечко Узънов с неговите архиви, с неговите произведения, които са запазени там на място и така връщайки така да се каже първоначалната функция на ателието като място за работа, място за срещи място за разговор да, да, да разбирам ли, че по време на тази изложба, която се открива днес всъщност няма да има пасивно гледане на произведения на изкуствата единствено и само но и наблюдение на творчески процес в случая това, което ще прави искра в ателието? Точно така. В определени дни в хода на изложбата Искра Благоева ще работи в ателието. Тези дни ще бъдат упоменати в сайта на, галерия, а, на Софийска градска художествена галерия. Посетителите, разбира се, ще имат възможността да надникнат... Да воеорстват да да да върху работния процес. Ами процес. Да, попитам, да попитам Искра тогава. А, това прикрили ли някакво предизвикателство за вас? Ами, това беше моя идея и това беше причината, заради която аз приеха да участвам в този проект. И ми се струва много интересно. В смисъл, аз си признавам, бях лоша ученичка и не знам почти нищо за Дечко Зунов. Тоест, аз чакам да се запозная с един човек, който вече го няма. И самия, даже това начало ми е супер интересно и любопитно. И ми се е много интересно въобще като като сблъсят си нали, на един авторитет и човек, който обществото не признава авторитет. Тоест аз. Това е доста новопитна формула. Един авторитет, безпорен авторитет за мнозина да, да. А, и човек, който се бори с авторитетите, включително в така иерархията на а, изкуствата. Сега, аз виждам, че има зададени или предзададени няколко произведения, които маркират казват текста на куратора, важни теми за двамата автори, за дечко и за Искра Благоева и а, големите теми са жената и автопортрета. Искам да попитам Искра, сливат ли се тези две понятия за вас? Жената и автопортрета? Самата ли да. Не, не бих казала, макар че... Да, смисъл хората винаги в моите портрети виждат мен самата, което ми се случва абсолютно подсъзнателно. Не не мое намерение. Имам няколко автопортрета. единият тази два същност, са изложени в тази изложба. А, но, мисля се, по-важното случай е тези две теми, които са интерпретирани от Дечко Зунос и от мен. И това съпоставя на е доста интересно. Има ли някакъв паралелизъм в пътя на а, двамата художника? Въпросът ми е към Любен Домозецки като изкуствовед. А, всъщност, Любен, вие споменахте, че Искра Благоева е завършила и е учила в Мислялинц, Виена. Самият пък Не. Дечко Озунов е учил в а, Мюнхен след София. Точно така, А сега по отношение на образованието, което всеки един от двамата е получил, що се отнася до паралелизми, не бих казал, че има такива между развитието на, а, и на Искра Болгойва и на Дечко Узунов като художник. А, Дечко Узунов е един автор, който много активно през 20-те години на миналия век се приобщава към една модернистична линия в а, изкуството в а, България. Именно с това той е интересен и а, в а, експозицията, която е представена в галерията Камателието. Всъщност е включен един от неговите ранни, даже би казал, може би най-ранният запазен автопортрет, който е създаден именно по време на неговата а, специализация в Милунхен през 20-те години на... Миналия век е една изключително любопитна творба, много знакова бих казала за целият динамичен период на 20-те години на миналия век. И тази творба, разбира се, е съпоставена с една също толкова любопитна ранна работа на Искра Благоева, която ни представя нейния образ. Със съвършенно различен художествен език. Разбира се, за мен а, целта не е съпоставяне на а, художествените решения при двамата автори, а по-скоро изтъкване на определени аспекти в трубата на всеки един а, от тях чрез произведенията на другия автор. Още една а, двойка произведения маркира темата за автопортрета, това е един двоен автопортрет на Искара Благоева, в който тя а, реферира към добре познати библейски теми и сюжети, интерпретирайки ги обаче с много а, нетрадиционен художествен език и художествени решения, изключително а, съвременни решения и а, един автопортрет на Дечко Озунов, може би един от последните автопортрети, които той рисува преди <къв> да почине. Един автопортрет представящ го между светците Георги и Димитър. А, любопитното в този случай е всъщност, че образа на Дечко Зунов е едва ли не като някакво видение. Той вече е станал безплътен. А много по-материални са изображенията на светците, които са представени в тази във всички случаи, да, това ще бъде интересно. Ще бъде интересно да видим тази изложба. Вървим към финал. Искам и последният ми въпрос да е към Искра Благоева. До каква степен всъщност намирате вдъхновение в разликата? разликата и в художествения език. Едно доста живописно, винаги, как да кажа, топло, цветено, черно, което той а, използва за сметка на действащото като мастило, като принтиран, плакатен а, образ черно при, при вас. И, мисля, че а, толкова, толкова много силен, силно черно, мастилно петно едва ли има в съвременната визуална така, сцена, колкото има в работите на Искра Благоева и дали бихме могли вашата серия Черни рисунки върху радостни събития да си представим чрез контрапункт и обяснение Дечко Озунов като рисуващ цветни рисунки върху тъжни съвети, обратното на, на, вашата, на, на вашата закачка с а, чернотата. А, аз както вече казах, те първо ще изследвам работата на Дечко Дунов, така че нали, не мога конкретно да отговоря на този въпрос. Аз като цяло вярвам в натрупването в изкуството през поколения и мисля, че това е много важен процес. Така че със сигурност моята живопис по някакъв начин е повлияна от работата на Дечко Узунов. Добре, Али, ще бъде интересно учени, да види да. да резултата. Па, да. Благодаря ви, художничката Искра Благоева и изкуствоведе Делюбен Домозецки. Днес е откриването на една необичайна изложба в галерия Дечко Узунов, съвместна на Дечко Узунов и Искра Благоева.